Inna alhamdulillah në ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firu wa n'a'udhu billahi min shururën fusina wa min sëyët ati amalina Min yahdi ilahe fela mضilë lah Min yudilil fela hadiye lah Wa shahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah Wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayuhal ladhina man uttaku allah haqqa tukatih Wa la tumutun illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasu uttaku rabbakum wa aladhi khalqakum min nafsi wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ o sharrul umori muhëdëtha atuha, o kullu muhëdëtha tim bida, o kullu bida të në dhalala, o kullu dhalalet tim finar, dhe zënderuar, kjo është mësimi i parafundit në temën e kaderit, ma se kaluan dhe më thënë një nëmër mësimesh, dhe u trajtuan dhe më thënë besoj se shumit se temën e kaderit, sepse temën e kaderit janë të shunta dhe janë të koklavitura, duke tort sued në opoçion ti the shtonim të tregojmë të gjërat më të rëndësishme, më kyçore në në formën më të qartë që mundëm. Edhe megjithëse to i keni të dëtinçizuara, mund t'i mëni tek valla jon. Sot do flasim për disa gabime në çështjen e kaderit, me lenin Allahu subhanahu wa taala. Edhe fillojmë një përktor gabimeve që bëhen temën e kaderit është që kaderi përdoret si argument për gjunaft që bën njeriu. Dhe ne kemi shpjeguar të çështje kur kemi folur për temën a është njeriu i detyruar apo jo, nëse mandje mund të kemi batu një temë të posaçme për ti gjë. Edhe ky është problemi, domthonë shumë njerëz në lidhje me këtë gabim procedimin po flasin tani sepse ata mendojnë se kaderi i detyron ata të bëjnë gjunafe dhe për këtë arsye ata e justifikojnë me kaderin. Duke qenë pasur parazysë se kaderi nuk do të thotë detyrim. Edhe ne kemi treguar të ligjësisht çfarë kuptimi ka pse nuk është detyrim. Do kemi dhënë shembuj dhe një për shembuj më të pastër i cili është një shembull konkret dhe është pjesa e kaderit gjithashtu, është çështja e ëndrave. Çështja e ëndrave. Ky është një shembull nga jeta të cilën ne e shohim të gjithë dhe e prekim atë me me me shizët tona e përjetojmë atë dhe ne e kuptojmë më në mënyrë të plotë. Ndot për shkakun që ndonjëri për ne shikon një ëndër, qoftë ajo ëndër që ka nevojë për shpjegim ose që është e qartë fare. Edhe nëse është e qartë fare, duket se dihet se çfarë kuptimi ka, dhe nëse ka, ne, ka nevojë për shpjegim, për shkakun e merr njëri shpjegimin dhe e di çfarë do i ndodhi. Edhe e shikon ndonun një ëndër që nuk i pëlqen shumë. Edhe e dihet ndonjë do të di diçka, dhe fillon ruhet. Ruhet. A don besoj domodin se çdo njëri për ju ka provuar gjë të tilla. Dhe fillon rrugët. Rrugët e ruan dhe rrugët e ruan dhe sa pas në fund farë shkon edhe bie vetëm me këmbët jo e veta tek ajo të cilën domthonë i e ka parë ndanta. Qoftë ai gjynaf ose ajo gjynaf, nuk është kusht. Qoftë në insprov, ai rrugët për insprov, rrugët për një fotkesi dhe shkon bie vetëm me këmbët e veta. E gjithë kjo tregon më që ajo që është shkruajtur do ndodhi e megjithë ato do ndodhi pa pasu në të asiloj dytyrimi kundre të e. Përja shto për, për kësaj gjejë, që parja njërë të cilat dalë një jash dëshires njërë jutë, si të zhvdekja, smundjet, fatkesit, të cilat dëmëhën në vinë në mënyrë të drejt për drejt nga lovë spontale dhe nuk ka në të dorë njërë ju, si që është në tërmetët, vulkanet, rofetë. Dukë përja shtuar në njërë të tila, Thënë, që do të thënë, kryesisht duhet pas parashikojmën që të... ka deri nuk është detyrim. Dhe shembulli është ky shembull konkret të cilin e përjetojmë. Gjith, të gjithë ve jugojmë të gjithë që nuk nuk e detyroi njëri njeriu njëriun kush që ai shkoi tek ai gjëmësi megjithëse i e me me dinte që do bjerë në atë gabimi ose do bjerë në atë fatkeqësi dhe ai shkoi vetëm me këmtë vetë atje. Pa detyruar të askujt. Ky është një shemb shumë i lut qartë në lidhje me çështën e Kaderit. ka devet, ka dashë më tinë normalisht, por ky është nga më të qartët. Dhe përdesëa është kështu, nuk ka së si njeriu, domethënë të argumentohet me kaderin duke përdorur atë si argument për gjërat që bën. Edhe nëse do t'i thuash njeriu, që megjithë ti e përdor kaderin si argument për gjërat që bën, përdoro gjithashtu kaderin argument, dhe në lirë punë më os do të punë mirë fare. Qofshë në të punë mirë për heretin ose edhe edhe për dynjan. Prandaj mos kuno e duajmë kaderin e Allahut. Mosu kujdes për fëmijët e tu, në kaderin e Allahut. Mos, mos, mos vonë në fund fare, domthonjë që kuptohet që nuk e bën njëritë gjë që ka qoftë sadopak logjik. Kështu që përdorja i argumentin, përdorja i kaderit si argument për të bërë gjunaft nuk është gjë tjetër vetëm sa një justifikim i vetes për ato gabime që bën njeriu. Ne kemi treguar tonë që në disa momente të veçanta ë kaderi mund të përdoret si argument edhe për gjunaft. Kur kur njeriu është penduar për eti gjunafe. Shpenduar për ti, është kthyr te Allahu Subhanet Tala dhe shpreson që Allahu të ketë falur. Edhe i lutet Allahut gjithmonë që të mëshirojë. Edhe vjen një personi thotë ti ke burgosur, ke burgosur, ke burgosur. Edhe ky i thotë unë unëm penduar për ti, jeshim më i zënë me caktimin e Allahut. Siç bën njeriu për shkak të Islamit, gjunave që ka bërë për shkak të Islamit. Po as urin Islam dhe pendon për tyre. Të Ai ishi shqetësuar i mërzitur që i ka bërë Megjithëse ato thotë të, të, të, të ishin me Kaderin Abdullah, edhe tash i ka ardhur koqit kthehem edhe plotësisht në rëndë. Njësi që bën disa musliman të cilët edhe mbas e kanë hyrën në Islam, i kujtojnë gjërat e tjera që kanë bërë përpara Islam me nostalgji. I kujtojnë atë në karasë me burrje përpara të tjerëve. Kjo domthonë gabim shumë i madh. Dhe keni fol për dëgjoj ku kemi fol për imret Allahu subhanahu wa taala. Një për gabime në çështjen e Kaderit gjithashtu është mos ndihmë musim dhe mesajë të varhurve edhe atyre që kanë rënë në fatkeqësi me argumentin se ajo që u ka rënë në tyre është është në dëshkim për, për ndoshmë spontanale dhe është me dëshirën e Allahut. Dhe këto lëgjë, pastaj do të thonë ju nuk e shikoni si konkrete, por në disa raste, në disa raste njerëz dhe për jetonin të, të të ngjarje dhe kemi edhe për muslimanëve, të cilët kur i thon timoj vllajën tat se kanë rënë në fatkeqësi, thotë ai e miri bëhet thotë e kanë dashkim për Zotin, nuk do ta ndihmoj. Kjo do të thonë faktike, kjo është më të dë vërtetë do të thonë një, një fatkeqësi shumë e madhe. Këta njerëz nuk kanë bër dallimin në mes dy gjërave shumë të rëndësishme. Dëshirës që ka Allahu subhanallahu teala për të vepruar i vetë në univers, edhe dëshirës që ka Allahu subhanallahu teala që ne të veprojmë. Ky personi përzihen në më bën një përziër në mes të dy dëshirave. Nuk ne takon ne të futemi te dëshira e Allahut që ka ipur të veprojnë universi. E është dëshira e tij të veprojmë çfarë dojmë me urçinë vet me të në urçinë e, e tij ka krijuar dhe iblisin. Atëherë me gje ka dëshiruar Allah ekzistencën e iblisit të shkosh bësh shok i iblisit, duke justifikuar me dëshirën e Allahut, normalisht jo. Sepse kjo është dëshira që ai të veprojë, ndërsa dëshira e tij që ti të veprosh është që ti mos bësh shok i tij. Duke mos bë dallim në mes të dy gjërave, njerëzit kanë shumë dëbime. Dhe një për ky tyr është kjo që po u themi tani. Kur Allahu subhanallahu te ndeshkon një, një popull, çoftë i populli musliman, duke i hedhur atë luftra ose fatkeqësi, ai është në dashkim për Allahun të vërtet. Por qendrimi jot ku drejt këtij dashkimi për Allahun subhanallahu te nuk është që ti të rish dorë kryq. Përkundër dinë se ata janë vëllezërit tu musliman, çka është një moshatar, duke i nxjerrë nga fatkeqësi, duke ndihmuar të varfrit, duke ndihmuar i jetimët. Në ai personi i cili argumenton me dëshirin e Allahut dhe me kaderin, në këtë çështje është njësoj është i ngjashëm me mushrikët e Mekës, të cilët ka treguar Allahu subhanallahu te al-ansur ne sin për ta dhe thot: "O ju të aqil, lehom anfiqu min marzaqikum Allahu qala alladhina kafaru lil ladina amanu an nut'im man law yasha Allah wa at'amah in antum illa fi dhalalim mubin." Thot Allahu subhanallahu te alë dhe kur u thuat atyre, shpenzoni për asaj që ju ka furnizuar Allahu ata thon, domethën ata që kanë mohuar u thon besimtarëve. A dëshironi ju të mund që ne të ushqejm ata të cilët po të dëshiroi Allahu ju shënoi vet? Ju jeni të humbur në humbje të qartë. Domethën që Allahu thot, nuk dëshiron ti të ushqej, si të ushiejëu thot atë. Sepse këta këta njerëz nuk bëjnë dot dallim ndërmjet dy dëshirave. Dëshira se Allahu të përvepruara i vetë dëshirës Allahu vet, që ne të veprojmë. Allahu subhanahu wa taala me dëshirën e vet sill në, në ekzistencë gjëra të çija që të nasë provojë ne, që farë do bëjmë ne. Dhe ka kërkuar për neshë, që ne ti përbëllëm të të të qijem e të mira. Për këtarë syve, në surë një sinë është jetë e. Për këtarë syve, në shajtë e nëmër 27, në surë një sinë. Për këtarë syve, dëtyra jonë është që ne të shikojmë, të shikojmë gjërat me syrin e shëriati dhe jo me syrin e kanderit. Dhe më thënë, detyra jonë është që t'i shikojmë gjërat me syrin e shariatit. Edhe i shikojmë syrin me syrin e kaderit kur ne nuk kemi gjë në dorë për të vepruar. Prandaj do dietar thon që ne e kundështojmë kaderin Allahu me kaderin Allahut. Ato ku na ka urdhëruar Allahu që ne të punojmë, punojmë. Ato ku na ka ndaluar që të punojmë, ne ndalohemi. Dhe nuk justifikohemi me kaderin. Përkundër se justifikohemi me kaderin aty ku nuk ka në duart tona gjë ndodhë i fatkesia, më baroj është dhe gjë, ndodhë i atëherë dhe më, më, themi, më në themi kë ishëm e të sëktimin Allahus për në ta. Ndërsa, aty ku kemi, kemi në gjëndorë, ne e veprojme të, e veprojme të, dhe nëse nuk e veprojme, atëherë ne kemi rënë gabim. Edhe sidomos kërë ne justifikohim për mozëprimin tonë më kaderin. Një për i gabimit e tjera në qështën e kaderit është, dhe më thonë dhe kjo jënë fatishtën qështë është mos kryërja e shkacheve që ka caktuar Allah së panëtale duko e pretenduar se jemi mbështetur Allah të më dheruar dhe jemi dërduar ka deri ti një koj që dhjetë që mbështetet e ka Allah së panëtale dhe kërë dhe besimin ka deri nuk do të thot që të largosh nga shkacet mbështetet e ka Allah së panëtale dhe thot që ti ti kryësht gjitha shkache që ti ka urdhur Allah e më dheruar dhe ti mbështetet e shkacet Për ndaj e lovë të shmanetale ka urdhërua që ti të arrua shëndetin. Kështu që nuk është prej në mështetis të ka lovë të shmanetale që një përson tjetë nga katë i 5 ose i 5-10 nuk e pretenduar së poj në mështetit të ta lovë të më dhëruar. Vetëm një rast. Vetëm një rast i lejo atë këllegje. Kër këj përson është një përson dhe vërtet shumë i dhe voqëm edhe bën sfit me mos besintarët janë majgjistarëve, dhe pretendojnë se njerës që nuk, nuk u bëndëm të hithën nga 4 i 5 i 10, si qështë si pretendojnë dhe njerë i para të se kohështë do hithën nga 5 i 10 kaxi. Dhe një person që është i dëvoqëm, po një person që ka sigurit të nga lohu, i është do kush. E do hajt të hajtë hithëmi, të dy e të shohën kush të shputoj. Por, ku janë të njerës? Pra ne të të rgojtë gjithë që e hulësajnë në temije, kishte thosishin ca sufista që pretendonin se hynin në zjarr dhe nuk i digjte zjarri. Çfarë bonin? Përdornin një lëndë e cila po ta po ta lëy trupin, por mëto nuk digjte zjarri. Ishte lëndë. Edhe dhe dhe thashe, u thashë ulxem të mia tyra, tham futemi futim, futim dy palë në zjarr, edhe unë dhe ju, për më kusht, para se para se të futeni në zjarr të lahemi. T'lahemi të gjithë që, ato lyrit, ato bojat që ju, zjarë, qofim, të hiqen ato lëryrat, ato bojëa që përdorni ju, dhe futemi në zjarr, çofim kush do të shpotojë. Dhe kjo, kjo është një sigurim madhë të kallahu së më hanë tala, si që futë në Ibarimin në një selam zjarë, si që futë në një për i tabiindve, në bëmusim në në khaulanin. Tras me to, gjithashtu dhe halit më në volidi, që kërë përshiron dhe një për i vëndëve në Irak, një thara të nuk të dërzim qytetit, dhe i sa të marës të këtë helmin të apishme që ju pretendoni që ju e një njërët n Normalisht kjo lloj gjeqësh domethën nuk janë të gjitha të transmetuara me zgjidhje transmetimi të saktë, por to janë histori. Dhe në histori dietarat nuk vënë kushte aq të forta siç vendosen në ligjin e Islamit për transmetimin e tyre. Këtu duhet pas parasysh se mase dikush mund të shkojë të lexojë dietar që kan thonë më shumë që ke histori e Khalidit, domethën nuk është shumë e saktë. Ti mund të shikosh te historia e Profetit e Sunn, çdo gjë që transmetohet në histori është sakt, normalisht nuk është e saktë kjo gjë. Përkundër si treguohet Sepse historia ka kushtet e tjera dhe ligji i Islamit ka kushtet e tjera në transmetimin e tyre tek dietarët. Kjo njëjtë te dietarët e haditheve. Mbi të Bit, gjitha tema janë, jo, domethënë, është ajo që njeriu nuk duhet i leish shkaqet, duke pretenduar se është në bushtelin e tek Allahu subhanahu wa taala, dhe bëj veprime të cilat janë ndaluar vetëm në rast kur me të vërtetë kërkohet për të, domun diçka e madhe për Islamin dhe aty domun është shikonte arsyshme. Për shkak të një person normal nuk i lejo të shkojë ti në zjarr ai person ka siguri te madhe te Allahu dhe e di vetem se i nuk nuk i tundet siguria te Allahu subhanuhu te ala dhe nuk e bën per qef por e bën per te të treguar njerze ne një mrekullit madhe duke sfiduara ata tecilet mbështetin koten e ngjashme kete gjithashtu se ai qut al mubahala al mubahala do thot njun arab do lutje lbtihal dhe dërtosh Allahu subhanuhu te ala dhe kjo loje na shmosur ne kuran qe njeriu e ben kete loje në disa raste kur ti dialogon me një person që është në të kot, edhe ai nuk e pranon të vërtetën, që ti ke, atëherë ti ti drejtohesh me të, përpara Allahut subhanetale i thuat ti hajtë lutemi Allah të dy, që Allahu zbrezi të zbresi mallkimin e ti mbi atë që është në të kot ose mbi mua ose mbi ty. Dhe çdo kush lutet kundër vetes të ti. tij. Dhe një gjëre e tillë u kam treguar ka ndodhe me Ibn Hajjaz Kalanin një person i cili pretendonte për Ibn Arabiun që ishte njëri devoqëm, i devotshëm. E dini ngjarjen. Çështja domethënë është kjo domthonjë që njeriu nuk do t'i lejë shkaqjet. Përkundazi shkaqjet janë pjesë të mbështetjes tek Allahu Subhanetale. Për ne dhe profetën Sallallahu Alaihi dhe Sallam thotë të da'u ya ibadallah. Thotë të mjekohuni orbët Allahut. Dhe për këtë sa ka urdhëruar për të mjekuar dietar thonë që të mjekosh është e pëlqyeshme. Të mjekosh për smullit është e pëlqyeshme dhe nuk ka se si ti të pëlqyeshme dhe profeti sallallahu alaihi wasallam të urdhëroi për për këtë gjë, nëse ajo do binë në kundërshtim me mbështetjen tek Allahu subhanallahu teala. Sikush mund të pretendojë atë thotë që unë i mbështetem Allahut më dhëruar, edhe nuk më e kohem. Unë nuk më e kohet fare. Ajo fat i është e pëlqyeshme, por çe zonu më e kohet dëshira e tij. Po që nëse më e kohet, nuk bien në kundërshtim kjo lloj gjë me mbështetjen tek Allahu subhanallahu teala. Kështu që, domethënë është detyrë për njeriu që mos mbështete tek fjala un besoi ka derën dhe të lejë shkaqet, por kur do duhet të kryej shkaqet që të arrij tek rezultatet që kërkohen prej tij. Prandaj dhe njerëzit të cilët kanë qenë besonin më shumë ka derën se çdo kusht e ishin sahabët. Edhe kishë për tyre që ishin të pergjisorë me xhenet. Dietar kanë treguar që numri i atyre personave që kanë pergjisorë me xhenet kanë qenë pergjisorë me xhenet dhe kanë treguar në Profetullun Sallam që kanë të pergjisorë me xhenet i kalorë të 40 veta. Domethënë bëhet fjalë njerëzën me gishtë. Ti, ti, ti. Sen Breezi Çka vazan mbi 1000 sa sahabët, të cilët i dhanë besën Profetit sallallahu alejhi vesellem, tek pema, për të cilët ka thënë Allahu që Allahu është kënaqur për tyre. Edhe nuk është parë që ndonjëri prej tyre me gjithë domethënë devotshmërinë e tyre dhe që e dinin që janë xhenet, e dinin që nuk është parë që ndonjëri për, për të thotë e ka zaktu Allahu në xhenet, mbaroi çështën, nuk punon më punë mira. Nuk e kuptova këtë çështjen ata. Ata dinin shumë mirë që hyrën në xhenet është me shkaqe. Edhe gradon e xhenet janë me shkaqe. Kështu që Po qyse dëshmojmë me dë vërtet që të vërtetë të ty në xhenet do punosh. E dini shumë mirë ata që xheneti vërtet e kishe e kishe shkruar Allahu Subhanallahu Teala të hyjnë në xhenet, pa Allahu e kishe shkruajtur të hyjnë në xhenet sepse Allahu e dinte që ata do bënin punë të mirë deri në vdekje. Prandaj ata e kuptuan kaderin me shkaqje siç është, sepse Allahu Subhanallahu Teala nuk e ka shkruar kaderin e ka shkruar me shkaqje. Prandaj nuk ka shkruar Allahu Subhanallahu Teala që dikush do hyjë në xhenet pa bërë asnjë si punë të mirë. Dhe dikush do hyjë në xhenem pa bërë asnjë si punë të keqe nuk ekziston kjo ligjë e fare. Kështu që njohja e kaderit duhet të njohur që kaderi besohet me gjithçka që të veta, sepse Allah subhanahu ta ka bërë disa ligje. Këto këto ligje janë ligjet e shkaqeve dhe rezultateve që, që rrjedhin për këto shkaqeve. E gjitha këto përbojnë atë që quhet, më thënë ajo që është shkruar në lohën mahfudh do ndodhë siç është shkruar atje, në bazë shkaqeve. Prandaj zjarri dijek U guri thyen xhamin, njeriu e shkrin e, hekurin, kurse uji e ftof zjarrin. Të gjitha kanë shkaqje që, që ka bëra Allahu Osman, dhe ka bëra Allahu shkaqje çdo njeriun prej tyre që të bëjë një gjë në kohën e duhur, fillanor në fillim minutë, për të shërbyer njeriu, për shembull. Kështu që nuk mund të përfitojë që një, një person i cili beson ka derën e vërtetë, siç duhet, kur shikoj ti që ti birë zjarrin në shtëpi, thotë un po e lejmë ka derën Allahut në dukë mos bërat ze fara as do të thonë as nuk përpiqet për ta shujtur, as nuk përpiqet për të nxjerr njerëzit e tijë që kanë shtëpiën e merrat. Fot me ka derën Allahut. Normalisht do të thonë që një njeri që është me llojji nuk e bën këtë llojje. Përkundaziktoja në justifikimet që bëjnë njerëzit të të cilët duan të justifikojnë veten e tyre për gjunaft që bëjnë. Një prej gabimeve që është në ka derë gjithashtu është dhe lënia e lutjes duas. Se që dini dhe më hëndë, duaja është një përgjere më më dështore më antësileve njëriju, afro të këllohë, s'panët t'ala. Profeta Sallem thotë në hadithin e sakë, duaja është adhurimi. Më dhe thelbja adhurimit është duaja, lutja. Të shi, kemi disa, më dhe njërëz, pa ditur nga ignorancë atyre, edhe vezveset, vezveset e shëjtanit kanë rolin e tyre shumë mafë, e që njëriju ndërë në rezultatit që thotë nuk ka dëbi Sepse fonga tash. Sepse një gjë po po po që është shkruar, po qëse është shkruar, po qëse është e shkruar, uluta, po nuk uluteti, atë do ndodhi. Kush e përfitoron çështën e? Faktikisht është është vërtet. Është vërtet një që po qëse është shkruar diçka, atë do ndodh se s'bën, vendos se mos harro se Allahu kur i ka shkruajtur gjë të shkruajtur me shkaqe. Prandaj ka bërë Allahu shkak që filan person dëshironë për lutin se ti që të bëj dhe ka bër shkak që filan person do bëhet i pasur, për shembull. Për shkak lutjes që ti do bëj. Lën person do bëhet i ditur për shkak të lutjes që ti që bëj ose lutjeve të ti që do bëj. Kështu që lutja është një është një shkak dhe është bile është një nga shkaqet më të mëdha mand më të së cilave njeriu arrin qëllimet e tij që dëshiron për Allahu subhanuhu teala dhe lutjet që i bën Allahu të mëdhur. Kërkesa që i kërkon Allahu subhanuhu teala Përndan hadith është treguar domthonë, një hadith sakt që transmetojnë Muhamedi ibn Maxhe, thotë "Wala yardu al-qadar illa ad-du'a", thotë nuk e kthën kaderin mbapsh, as gjithjetër por është lutjes. Domthonë lutja kthën mbapsh edhe kaderin. Edhe këtu domthonë e keni parashysh që këtu bëhet fjalë për kaderin e ndryshueshëm, kaderin që ndodhet tek melajqët. Dhe kemi folur për këtë gjë në temën e mbasën temën e dytë ose tretë. Ndërsa Kada i pandurshun që është në lohë mahfudh, në të ndodhen gjërat të thefunduara, të vulosura në formën profundimtare. Që ky person do lutet dhe kjo lutje do bëhet shkak që ky do e marrën këtë që kërkon. Të shkojë të marr idiën, të shërohet, do do do deri në fund. Domethënë, janë shkruetur me shkaqe. Edhe nëse njëri nuk i lutet Allahu subhanu teala për të vërtet, vetëm se ka humbur vetën e vet duke mos fituar shpëblimin e madh çka lutja. Prandaj njeriu në lutje nuk del kurrë i humbur. Nëse nuk i vallllau subhanallahu te ata që kërkon, ka po të lëguar një të keqë në dynja. Dhe nëse nuk i largon një të keqë në dynja, atëherë ka po të ja rezervuar shumë sevapë të madhë ditën e gjykimit. Kështu që nuk del njeriu i dëmtuar nga duaja. Gjithashtu një hadith tjetër thotë, profeti sallallahu alejhi dhe selem, "Ati personi, te cili ti hap Allahu subhanallahu te ala portën e lutjes i ka hapur në të vërtetë atë portën e mëshirës. Edhe më pas thot në lutje, në thot profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith, dhe duaja, thot lutja bën dobi për atë që ka zbritur dhe atë që nuk ka zbritur. Do të thënë bën dobi për ka derën që ka ndodhur dhe për atë që nuk ka ndodhur akoma. Prandaj thot lutju në Allahut, uroprit Allahut, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Hadithën e transmeton Tirmidhiu, ka saqsuar Sheh Albani. Gjithashtu në një hadith tjetër thot, thot profeti sallallahu alajhi wasallam nuk bën dobi kujdesi prej kaderit. Do thon kur e ka shkruar Allahu subhanallahu te diçka që do ndodhi, edhe po kujdes njeriu që mos ndodhe do ndodh. Nuk tregon që jeni mos kujdeset, por kjo tregon që njeriu duhet të bëj durim nëse i vjen kaderi. Do thon qëllimi i ktu është që mos e mos e qash shumë veten atë Por të kënaqesh me kaderin e Allahut subhanet, do njëri duhet kujdeset për veten e tij, për familjen e tij, për besimin e tij, për pasurinë e tij, për nderin e tij dhe nëse i ndod diçka, atë t'i dorëzohet Allahut subhanet duke thënë, "Unë i bëra shkaqjet që më urdhëroi Allahu" e kjo ishte me kaderin e Allahut subhanet. Nuk është qëllimi i këtun hadith që njeriu të lej shkaqjet, por thotë që nuk mund të bëj, kujdesi për kaderit ndërsa duaja bën dobi për ato që kanë zbritur dhe ato që nuk kanë zbritur, thotë profeti sallallahu alejhi dhe nevazdim thotë dhe duaja takohet me sprovën, takohet me sprovën që zbretmit, zbret sprovën e sprovën e qieлли, takohen të, të dy, që të dyja edhe luftojnë kundër njëri-tjetrës deri ditën një e gjykimit. Domethën kush jet më fort e mund tjetrën. Domethën kë kjo gjë do ndodh gjithmonë ditën e gjykimit thotë profeti sallallahu alejhi. Çu do jet? Domethën nëse një person lutet ata lutjet i ngjiten lart. Zbret zbret prova. Ky lutet, nëse luteti është më fort, e mund s provon. Nëse s nës provosh më fort se lutjet e ti, atë zbret. Kështu që lutja është një nga gjërat më të dobishme me anë të së cilave njeriu ofron tek Allahu Subhanetullahi një shërohet për çdo sëmundje e dhe arrin çdo lloj qëllimi që kërkon në jetën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. E mbi të gjitha, lutjet më të dobishme janë lutjet të cilat e afrojnë njënë te kollohe smontale dhe e bëjnë atë që të hyjë në xhenet dhe të shpëtojë nga xhahnemi. Ndërsa lutjet për çështje të dunjas, ë jo gjithmonë janë të pëlqyeshme, për pra arsye sepse njeriu ka mundësi të kërkojë Allahut diçka, në një kohë që ajo nuk është dobishme për të. Por këtë arsye më mirë është njeriu për çështje të dunjas, si lutja të Allahut duke i thënë O Allah, më jep nëse është hajër për mua. Ka shumë gjë që njeriu kërkon, Allah mo jep dhe ngulmon për këtë gjë. Dhe Allah ja largon atë këtë gjë, edhe pse ai nuk e njeriu nuk e doji të largohej ti këtë gjë. Edhe në fund fare kupton që ishte hajër për të që o larguaj për ti këtë gjë. Por ta duhet se njeriu duhet të kënaqet për, du për Allah në çdo gjendje dhe për çdo gjë që jep Allahu subhanallahu teala. Ka për të parë rezultatin, edhe atë do të pendohet që pse nuk kam eçi në fillim për ata që i dha Allahu subhanallahu teala. Dhe që do kemi për shume sufistët të cilët domethën nuk nuk e pëlqejnë këtë gjë dhe e le lutin fare. Nuk lutet, do argumenton me një hadith që thot "Hasbi min su'ali 'ilmu bi hali". E përmendën atë si argument domethën. I thotë mjafton mua për gjithë lutjet e mia që mund t'i bëjmë Allahut, çaj e di gjendjen tim, e thotë. E di gjendjen tim, çka kam nevojë, thotë. S'kam nevojë të lutem, thonë. Ky hadith transmetohet domethën që, që është domethën në ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam kur e hedhin në në në, në zjarr e pas a thonë te Ibrahimin Alayhiselam. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo s'është sakt. Kjo do të ngjari, do të ngjari domethënë në parajsë i domethënë që erdhi Xhibril Alayhiselam dhe i tha atë me radhë. Nuk kur nuk është shumë sakt. Nëse kjo kian në vetvete kjo absolutisht. Thonë ta më mjafton mua domethënë për gjithë të gjithë lutjet e mia që ai e dëgjinën tim. Domethënë nuk kam nevojë të lutem fare. Edhe përdorin këtë argument dhe nuk lutën, lan lutjen. Duke u marr argument ka derën që po po gjithë zhaktuar me s'ka nevojë të lutem. E dieta ka thonë për shumë shehën e të mirë thot për këtë hadith që ky domthonë kjo është fjalë kohë nuk është hadith domthonë nuk është transmetuar nga profeti al sallallahu alajhissalam që ka thënë këtë gjëje. Edhe kjo bie në kundërshtim me gjendin e profetëve, sepse profetët janë lutë Allahu subhanallahu teala. Atë si ka mundësi që ata të lutën Allahut kurse këtu domthonë transmetohet që ne nuk i lutemi Allahut. Ne kod domthonë që gjithashtu shehën Albani ka folur për këtë hadith dhe ka thënë një gjë që ky hadith domthonë është nuk është i vërtet si hadith ka tërguar që këto lejgje e kam përdorë si argument sofistët edhe e kanë quaj tërë e kanë quaj të të më hëndë që kur ti ludesh Allahum, do thotë ti e ka akuzur Allahum së për në tala kur ti ludesh, ti e ka akuzur Allahum që Allahum Allahu nuk është më shqirëshëm ose Allahum nuk i di gjendim, gjendim të ndë e më rrab e pas e thotë që helbani përgjigje thotë dhe kjo është një humbje shume ma dhe e si mund të kjo akuz kur kjo ësht djanë gjithë për fat duhet që ai lutëshin Allahu subhanahu teala, i lutëshin Allahu më dhëruar gjith. A mos valla ata e akuzonin Allahu subhanahu teala. Tat pasojë për këtë gjë nomrishi dërguarit Allahut, ata ishin njerëzit më të zgjedhur të gjithë njerëzimit. Dhe i dërgoj Allahu subhanahu teala. Kështu që këto janë domethënë ato vezveset, vezveset e shejtanit, të cilat e nxisin njerin që të lej punë të mira. Edhe një për këtyr punë më të mira është lutja. Gjithashtu një për gabimin e mbylljes së kaderit, është një lutje që bën njerëzit, e cila thotë: O Allah, unë nuk të kërkoj ty që ta kthesh kaderin mbrapsh, por të kërkoj ty që të të ta lehtësos atë. Kjo lutje, unë e transmetoj për njerëz, nuk është e saktë. Sepse kjo bën kundërshtim, domethënë, në më thënë të vërtetë me atë që është transmetuar. Nuk do, nuk është ndaluar nga Islami që ti i lutesh Allahut subhanetullahu që të ta të, të largojë kaderin e keq. Dhe ne kemi thënë fjala ka deri keq. Nuk do thotë që Allahu ka caktuar të keqen. Por Allahu spermatale kjo çdo gjë është drejtësi, edhe mëshire. Ajo është e keqe për ty. Madje edhe për ty mund të jetë në disa raste e keqe, edhe përfundimisht të ti mirë. Por me kusht që ti të bësh durim. Kështu që në këtë, domethënë në këtë lutje, domethënë thuhet që mos ma, dom thonë oh Allah, nuk të lutem ty që të më kthesh ka derën e keq mbapsh, por të lutem që të më lesh të cosh atë. Kjo është saktë sepse është transmetuar domethën nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ai ka thënë dhe domethën i ka urdhëruar njerëzit që të luten Allahu subhanahu teala, thotë të kërkojnë mbrojtje Allahut mëdhëruar prej, thotë wa ta'awad domethën billahi min jahdil bala wa darkish shaqaa wa su'il qaba. Thotë kërkojnë mbrojtje Allahut subhanahu teala prej provave që nuk i përballoni dot, prej përfundimit të keq, shkatërrues në hiret dhe prej ngjarjeve të këqija shru të transmituar në hadith, hadithin e transportojnë më buharim, shadithin e sakt. Tho dhe për i caktimi të kesh, dhe më thënë, pas të caktimi të kesh, edhe njëri u shru rëdhuruar, që ti lutë të lot, të lot, ta mbrojnë dhe ju të caktimi kesh. Për këta rësuj nuk ka asë një gjithë ndaluar në, në të qështjim. Një prej gabime gjithë shumë qështjim e kadejit është, ajo që thonë dhe më thënë njërëz, ose këtu dëshën kaderit, ose kaderi. Duke i dedikuar dëshirën kaderit ose duke i dedikuar dëshirën rthanave. Edhe gjithë kjo domosht gabim normalisht sepse në këtë rast e kemi të bëjmë dëshirin e Allahut subhanuhu teala. Ne kemi të bëjmë dëshirin e rthanave dhe as kaderit. Kaderi është ajo që ka dashur Allahu subhanuhu teala, subhanahu teala që të ndodh. Kështu që nuk nuk lidhet dëshira me kaderin, por lidhet dëshira vetëm Allahu subhanahu wa taala. O zë si të të them afër shumë kjo është dëshira qellore. Normalisht qelli është krijes, nuk ka dëshirë qelli. Ktu flitet domethën për dëshirin Allahut mëdëruar. Një gabim tjetër gjithashtu është në çështjen e kaderit, është aq e thon disa njerëz, domethën kjo është ai që deshet ti, që deshet Allahu dhe deshet ti, duke barazuar njeriu me Allahun në dëshirë. Kjo është shumë gabim, sepse dëshira e njeriu nuk mund bëre zot kurr më dëshirin e Allahut subhanetale. Prandaj edhe një hadith të sakt, tregon domethënë se një prej sahabëve shikon në ëndër një një grup krishterësh dhe u thotë, "Çfarë jeni? Unë nemi krishterë thotë." Edhe i i thotë ky Yusaf Mir, i jeni ju, u thot vetëm se ju thot, thoni që katër zotra. Unë sa të mirë do ishit ju domethënë se njerëz, po qse do ta hiqni edhe të gjithë fjalët që thonit, do ishte njerëz mirë, nëse nuk do thonit që nuk ka në që katë zotra. Edhe i thotë një brejtëre, i thotë ti, dhe ju thonë, "Një shumë mirë," thotë. Po sigurisht mos thoshit çfarë dash Allahu dhe çfarë dash Muhamedi. Domuni e bashkangjitesin domun dëshirën profetit sallallahu alajhi wasallam, dëshirës Allahu subhanahu wa taala. Dhe kalon një grup xhivuti gjithashtu nënë të gjithë. E i thot një të njëjtën gjë. Në nesër në mëngjes kur ngrihet, i tregon profetit sallallahu alajhi wasallam të ëndrën, e thot profetit sallallahu alajhi wasallam, "Me vërtetë, të kam dëgjuar të fjalë për ju, dhe më shqetëson," thotë. Derisa e pa thot Vallaj uaj të ëndër dhe po a them që mos e thoni këtë lloj fjale. Por thoni, çfarë dëshallau i vetë vetëm i. Dhe dëshira e Allahut është pjesë e kaderit. Ka të bëjë me çështën e kaderit. Është një pjesë e shtyllave të kaderit. Në çdo gjë ndodhet më dëshira e ti, nuk mund të barazoj dëshirën e skuq tjetër me dëshirën e me dëshirën Allahut subhanet al. Një prej gabimeve në çështën e kaderit gjithashtu është që një njerëz dhe kjo është dhun në përgjegjësi të shumë njerëz fut flet për të ardhmen e njëta pret me, me thikë thot. Nesër do ta komi fillojmë vend. Edhe nuk thot fare inshallah. Thot so, inshallah njeriu. Ola ta qulen li shein inni fa'ilu zalika gadan illa ayyashallahu. Mos ujor për diçka që do ta bësh nesër, që un do ta bëj atë vetëm në dëshirën e Allahut. Prandaj liti me dëshirën e Allahut çdo gjë. E thuhet edhe një tregon një histori që një bus, në autobuz ishin duke ecur njerëzit edhe po mbrrin në afër qytetit, por nuk ishte shumë larg qytetit. Edhe i thon njerë i mbrritën i tha i të ndjek po thui inshallah ose nuk kemi mbrritë akoma, ke dhënë një çik. Po e bëm mbrritëm ta e pa ndërro, e pa ndjitë njëherë do thui inshallah. Po u mbrrit më ajo që kemi dhënë, mbrritum. Ne desh Allahu subhanallahu teala, rrogullizet autobuzi upton edhe vëzëz nuk i personi i cili nuk thosht nuk thaj inshallah. Dhe domthon është çuditshme domun, çështja fjalë fjalës inshallah, sepse çdo gjë është lidhur me dëshirin e Allahu subhanallahu teala dhe nuk dod gjë në univers ata. Pranë në lidhje me çështjet e të ardhmes është shumë shme, këta e domosdoshme dhe kta e shohim shumë të njëjtë tjetrit. I premton tjetri thotë do të takohemi nesër, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, edhe nuk gje për muslimanin domun që thot inshallah. Pranë që duhet bëjë edukat tek ne, që sa herë që flasim për diçka që ka të bëjë me të ardhmen, them inshallah, sepse kjo do thot nëse dëshiron Allahu i madhëruar. Ndërsa për durimin e këtyj fjalë për të kaluarën për kohën e shkuar, kjo është gabim. Dhe për këtë thotë çevërsëmitë e mia, kjo është bidat. Domthonë është as logjike, as vetare. Si thon disa njerëz për shkakun që la ilaha illallah inshallah ose Muhammed Resulullah inshallah. Domthonë Muhammed ne është i dogur Allah inshallah. Nuk ka inshallah këto këto gjëra, këtë çevërsëmitë e mia që këto gjëra nuk e kanë qenë e njohur tek njerëzit e dhe muslimanëve, derisa doli doli disa nxënës të një, një pri vietarëve. Ba zdekës tira, rënë kontra ditë në që a thuë, kjo që a sthuë edhe njëre për tërë që të, të thotë, dhe për nërmërishë, thotë, profesori këtër e dyve, thotë, ishte aqë me logikë, thotë, se nuk nënëzirë të kaltila, thotë, që të thoshtë, që do të thënë një shala në kone kaluar, thot. dhe kjo është bidatë. Të njërës i pythë, dhe më thonë që, ku ishte djetë, e thotë e ishte, thotë, në, në durës n nuk duhet ta tejkalojnë njeriu as në, në do të thon, disa teprimi, gjithmonë, dhe mangësia gjithmonë janë të ngënjshme. Prandaj disa njerëz, do të thon, nuk e përdorin fare kënden inshallah. Kupton? Se përdorin fare, i heqin nga lista, duke pasur parasysh që çdo gjë ndodh në dëshirin e Allahut më dhëruar. Kurse disa tjere kalon, edhe të tjerë tejkalojnë, edhe dyshën e kredive të tyre, thotë unë e filani inshallah. Kjo do më në mënyrë kjo është do thon është bidat. E përdorimi i saj në të gjithë formën nuk nuk është në vendin e vet. Bëhet fjal kur ti e përdor atë për gjërat të cilat ti je i sigurt që ka ndodhur, ama gjë që ti nuk je i sigurt, për shembull, ti i bër haxh dhe thua inshallah ma ka pranuar Allahu. Nuk ka gjën këto gjëje. Edhe pse ka kaluar, pse ti nuk e di domoshta, ata ka pronuar, ata ka pronuar, si vetëm të vul. Kështu që nuk ka të bëj thjesht me kohën, por ka të bëj me sigurinë tënde në ekzistencën e as gjëje. Nikoj që për të ardhur, mund ti nuk ke asnjë lloj sigurie, atë pse nuk e, e, e përdor për të ardhur, do të thuash inshallah, duke i e dedikuar dëshirën Allahut subhanetuela, sepse kjo është pjesë e plotësimit të besimit në kader. Kaderin Allahut madhror. Gjithashtu një prej gabimeve në çështjen e kaderit është që disa njerëz domethënë e ke fatikisht në gjuhën shqipe nuk përdorin shumë, po thjesht për të sqaruar si çështje. Disa njerëz mund të përdorin dhe thonë këtë lloj fjalie. Allah subhanetuela për atë që dëshironë që i plëtë fuqishëm. Edhe kjollë i felije, më dhe në disa ratën më përdojnë me dy kuptime. Kuptimi parë që kuptëm ne, për gjithësi është që Allah nësë dëshironë në diska, ka fuqita bëjetë, kjo është e saktë. Kurse disa tjerë, dhe këta jenë për grupe të humbëra, në thënë, cilët nuk e mbesimtarë, nuk e mbesimtarë, nuk e mbesimtarë, nuk e mbesimtarë, nuk e E thonë të lloj fjalë, këtë lloj fjalie që Allahu për të, për atë që dëshiron është i plot fuqishëm dhe kanë për qëllim kuptimin domthonë që për atë që nuk e dëshiron Allahu nuk është nuk i plot fuqishëm se bodot, atë që nuk e dëshiron. Dhe këtë lloj gjei domthonë e thon Xebrijet, pretendojnë domthonë që njeriu është i detyruar në të jetë. Edhe të qinj çdo gjë që ekziston në drejtësi, edhe atë që nuk ekziston atë është pa drejtësi, atë që nuk ekziston kurrë. Edhe as e pamundot, nuk e nuk e bën dot Allahu subhanallahu te. Allahu në roit në, në këtë lloj fjalë, fjalë është të këshia. Mbi të gjitha përdorimin e kësaj fjalie, domethënë duhet pas parashëjë që kuptimi i vërtetë i saj domethënë lejohet të thuash lejo që Allahu Subhanetauza nëse dëshiron diçka e vepron atë, është i plotfuqishëm për të. Edhe kuptimi i gabuar është krye që u thash, që mendojnë disa njerëz. Mendimi i gabuar është që disa njerëz mendojnë thonë domethënë që Allahu për çfarë dëshiron është i plotfuqishëm, domethënë që për atë që nuk e dëshiron, nuk është i plotfuqishëm. Me këtë kuptim, një përgabime gjithashtu është të shpifosh ndaj Allahut subhanuhu teala. Njëkoqë njeriu nuk e di përfundimin e njerëzve. Dhe kjo lë gjën dot disa disa njerëz, edhe pse e munte njerëz të mirë, nga padija e tyre bëjnë gabime të tilla, dhe gabime të rënda. Merr edhe me një person i cili domvon është një person i prishur, nuk ka besim të lartë, më radh, ufton edhe i flet, i flet, i flet, i flet, i flet, vetë derisa në fund fare humsh presin rreth ti. Edhe i thotë vallahi do s'ka për të falë Allahu të kurr thot. Në këtë lloj është shumë e rëndë. Madje është transmetuar në hadith, që domethënë transmeton e Muhamedit, O Xhundu radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alejhi dhe selamu ka thënë që një person i tha një tjetri, "Wallahi nuk ka për të të falur ty." Allahu se nuk ka për të falur Allahu filanin. Në Allahu subhanahu tallai thotë atë ditën e gjykimit, thotë kush është ai i cili betohet pa shpiv kundër meje, që nuk ka për të falur, Allah, filanin. Allah, tani, gjukimit, meje, për të falur filanin, e ka falur filanin dhe punët ueti kanë fshirë i ato të personit. Për këtë arsye, domthonjë njeriu nuk i takon që të gjykojë për të ardhmën e njerëzve, sepse ardhmën e njerëzve është në dijen dije e Allahut subhanallahu teala dhe dihet pse ka derit. E di vetëm Allahu i mëdhur. Kështu ju nuk i takon njerëjut që difuzojnë njerëz në xhenet ose në xhenhem, do kjo gjë ndodh te njerëzit sot, ndodh. Ndas në xhenet ose në xhenhem, kam gjurë vetë në një dialog që bëheshëm me dy personave, derisa arritëm në rezultat një përtyre tha i bënte mia, apo nuk ka për të gjenet, në xhenet. Ku e kupton? ende e kundërshton njëri tha ç'është ç'është kjo, kjo është kjo shtëpi e Allahut, më e madhe se që nuk ka, do ta çdo gjë tjetër i them, të ti nuk mund të ikosh dot që i synxhenet nuk kaq. Është vetë gabimtare me radhë, do të thonë. Subhanallahu, spihema në Allahut mëdhor. Gjithashtu një prej gabimeve që është në kaderit është kundërshtimi i kaderit në në rastin e fatkeqisëve. Disa herë, domthon, kur binden fakësi thon o zot çat kam bërun ty sot vallallohu it. Disa do thon, disa thon fjalë të randa. Disa thon atyre në mësu kam me zotën me gure me rradha sakrallahu na fal vallallai. Gjithu të lloj fjalash do thën po njerëz injoron normalisht. Mirë po këto gjëra trgohen që një ne, do thon, ti keni paraqysh, po tua them ato njerëz, kjo është gëbim shumë i madh. Normalisht ai person i cili flet fat të tilla, ai nuk është dorzuar Allahu, do thon, tani për atë që pra i ka hedh Allahu më dhuror edhe kur Allah e spërvojnë në robin, e spërvojnë që të qëkojtë durimin e ti. E spërvojnë qëkojtë durimin e ti. Dhe nëse i knajqet, Allah knajqet për ti. Dhe nëse i zemrojat, atë e ka marë zemrimin Allahot, plus edhe atë spërvojnë që i ra, edhe vujtën. Në më thënë, nuk ka asë në loj fitore e prej zemrimit në kadirë Allahot së më në tala. Një por, besim të arë, gjithmoni lutat Allahot më dh të cë nuk i përballon dot. Siç për e tham në lutjen e mësipërme, o Zot, Allahumme na'udhibe ke min jehdil bala. O Llah, na ruaj, na ruaj nga provat që sipërballojmë dot. Nuk do thotë që njeriu i kërkoj provë Allahut, përkundër azi, siç është në hadith tjetër, nuk ka gjë më të mirë, të cilën ja ka kërkuar njerëzit Allahut subhanetale se sa ajo e quhet el-afie. Dhe el-afie do thotë të, të shpotojë Allahu vazhdojë keqënd në jetën e ahiret. Përndë njeriu gjithmonë lutet Allahu Allahu Allahumma inneseluke al afwa wal afie fi dunya wal akhirah. O Allahu të dërkoj të të qetit më falësh, të kërkoj të më shfutosh për çdo të keq që në dhmia dhe na heret. Pasi nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala, ta sprovojë dhe do të sprovojë gjithë besimtarët. Do ta sprovojë njeriu, atëherë do të bëj njeriu durim, por joti kërkojë provat Allahu subhanahu wa taala. Një person kërkon një be dietarëve, i kërkoj një sprovë Allahu më dhëruar. Edhe domun nga Në në në këtë pikë nuk ishte qartë mirë, por edhe parë i, i kërkoj Allahut s'më tani sprovë. Dojë kisë bësin tar thonë Allahu s'më pron ç'a duash. Edhe sprovoi Allahu i, Allah i mëdhur duke i ndalur urinën. Derzë doli rrugët, edhe u tha fëmijëve, "Ngjueni, ngjueni" tha, "Xhaqjet me gurtë, xhaqjet butallave." I ka kërkuar Allahut që ta sprovon ç'a dtoi. E kuaj përballon dhe njeriu atë sprovën e Allahut s'më tani. M'honoroi. Për kundot e njeriu kërkon Allahut mëdhëruar el-'afu el-'afiye, falje e dëshpëtim për çdo të keqje, qoftë në trup, në shëndet, në besim, në dynjë dhe në jetë. Një për gabimin gjithashtu në çështjen e kaderit është edhe fjala e sigurt. Fjalla e sigurt do të thonë është një lloj fjale e cila del e zakonisht del për njerëzit kur ai nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye është ndaluar që të thuhet mbaz i ka ndodhur një fatkeqsi Se njëri fillon dhe i lidh gjërat, pastaj mbas fotelisë me shkaqjet, më shumë se ç'do të lidhim me kaderin. Edhe thot po sigurt sigur mos kisha bërë kështu s'do ndotë të kështu. Fot profetul selam thot, thot mos thuaj sikur sepse kjo lloj gjëje ha portën e shejtanit. Dhe porta e shejtanit të lloj rasti është që njeriu mos kënaqet me xaltimin e Allahut, por të zemëruar, edhe atëherë me gjënau me numër sevapë far për të, të llojje. Në një kohë që ai ndodhi ndodhi, nuk ka për ta kthyr do të mbrapsh. Dhe nuk i bën dobi më shqetësimi, por kurrë dhe që i bën dobi i bën durimi. Gjithashtu një prej çështjeve, domethënë, ve një prej gjërave më të dëmshme për njeriu, domethënë, që është një prej çështjeve të cilat në të vërtetë bie në kundërshtim me besimin e Kader, është dhasede. Hasedi, domethënë, është më të vërtetë një një prej virtyteve të ulta që nuk i takonin besimtarit. Edhe besimtarin që ka moral të lartë duhet të jete njëriu, duhet të jetë nga njerëzit më të largë hasedit. Dhe hasedi do thotë, çiti të dëshirosh të dëshirosh për vllain tënd që Allahu të largojë atij të mirësi që i ka dhënë atij, ose që mos e japi Allahu as mirësi atij. Dhe këto gjëra në të vërtetë dëshmojnë kundërshtim me qaderin. Sepse beso një person që beson qader, normalisht mundu nuk ushteji cili i ndan mshirën e Allahut. Do ki nuk e ke ti njëri, o jo njeriu që ndan mëshirin Allahu. Allahu disi kujt e ja hedh mëshirin dhe ku edhe kënë shkon në kuptiet drejtësi. Atë të cilin ke ti domunë që ndërhysh ti domthonë të jo pse edhe ti kaq pse ti aq. Në veçëarsisht këtë trëgoj që një mëshirë që më ka deri në Allahu Subhanetauala. Edhe siç kanë thënë disa dietar, sa i drejtë që është Hasedi, thotë, Hasedi është shumë i drejtë. Fon. Ka filluar domosdhem, e filloi domosdhem atë shkatërimin që një 150 personi dhe e dëmtonë ato parë, ato që mbaro të dëmtohet teatrin. Prandaj dhe gjithmonë njeriu i cili e, ka hasën vetën e vet, shpirti i tij gjithmonë është ziarr, plak, ai digjet, ai vuan nga brenda. Ndërsa gjëja më mirë është ku njeriu është me zemër pastër, me zemër qildër, ku drejto çdo çdo muslimani, nuk mbaron vetën e vet asgjë, nuk mbarto rrejte, nuk mbar të hasën e muslimanëve. Për ku zjatë dorëzon gjithçështet Allahu subhanahu wa taala. Sepse çdo person, çdo mushir, çdo gjë e mirë që u ka dhënë Allahu njerëzve, ti je i sigurt që ja ka dhënë Allahu më dhëruar njerëzve ose që do ta përdorin ato për se vape, për punë të mira ose për punë të këqija. Nëse do ta nëse u a ka dhënë Allahu për të përdorur për punë të mira, atëherë ti dëshiron që njerëzit të largohet kjo lëmirësie që mos e adhurojnë Allahun më të çgjë dhe nëse u ka dhënë Allahu për këshia, të të si ta përdorur për gjëra të këqija, dëshiron ti të bësh si ata ta përdojrë është të dhe gjithë për gjithë qia, shuqen në asë një dhe rastë nuk ka një njëri justitikim, tek hasedi. Normalisht dhe personi mund t'i vi në vetën e ti një ndjenjë t'il, por besimtarja lërgonëta. Për në dhe dhe nësish kanë thënë djetarët, thot ma khala gjestë dhëmën haset. Nuk ka trupë thotë që nuk ka haset, o lakinë në elkerime ju kfi, o lëime ju bti. Mirë po njëri ju i mirë, e fsheh, Njëri mirë është ai i cili kur i vjen vezësi nga shejtani e largon. Kur si njëri i keq është ai i cili kur i vjen vezësi nga shejtani e zmadhon, e rrit, e dukon, kujdeset për të derit pasaj e shfaq. Në formë të ndryshme, duke marrë msysh ose duke bërë veprime me dorë, me tjera, për ta shkatërruar, ta dëmtuar atë personin që ka haset. E gjithë kjo do në, në të vërtetë, kjo vjen domethënë sepse ky njeriu nuk e ka besuar në të vërtetë si ç'duhet, ka derën stratimin Allahu subhanahu wa taala. Një prej çështeve gjithashtu është ndryrimi i vdekjes. Normalisht një besimtar i ka ardhur në këtë botë si dhe do të vdes. Allahu subhanahu wa taala i ka thënë njerëzit për të sporhuar. Edhe besimtari i cili e adhuron Allahun e mëdhur në të dhunja, ai është në higher math. Për çdonë madhsi fal, ai afrohet më shumë tek Allahu, shton më shumë sevape dhe e di që dal për të kollloj mëdhuruar ka një në më thënë në trumë të madhë me së vapëa. Kështu që vdekja në të vërtet është ndërpërje e këtër pungët mira. Andaj besimtari nuk i takon që të ndërroj vdekjen ose të lutë të të lodhë për të mërë shpirtin. Në vetëm në raste, më thënë që më thënë janë të veçanta, ekstreme, për e cilëve njëri ju ka fri për fejën e ti. Ka fri se më zëmëtot nga fejë e ti, dërgut ulë rasti, ka thënë paizul selam, thot mos në, mos e ndronin vdekën, në dhe nëse ndonjëherë për ju është ka të domosdoshme, atëherë do t i lutet Allahut për vdekjen, ti thot o Allah, thot o Allah, më jep jetën nëse më mund sot jetojë, nëse ajo është hajer për mua. Dhe më merr shpirtin nëse nëse vdesesh, më hajer për mua. Mund të lutë gjithmonë një njeriu Allahu subhanuhu teala duke kërkuar atë që është më hajer për të, sepse nuk e di se çfarë është hajer për të. Mbi të gjitha njeriu Në këtë jetë besimtari shton punë të mira për të afrohu më shumë tek Allahu Subhanetale. Kështu që ndërsa ne vdekim, i ndërpritet çdo punë, delur para Allahu Subhanetale. Edhe këto vjen me një nuance njerëzore, njeriu i cili dëshon të vdesë, nuk e kupton domethënë që në dvërtetë, darë laut, që të vërtetë kur dal para Allahut, nuk i moskëtohet as do qetësohet atje, por ku ndoshta jetë fillon llogaria. Atë çka është atje është më e rëndë se të sprovat e gjithë dynjas. Por ta arsyojë njeriu është më logjik Ni kërkon Allahu subhanahu taala ta ruaj nga çdo e keqe, edhe e pranon drejtimin kur ti vij për Allahu më dhur, pa e kërkuar atë atij vet. Gjithashtu, domethënë një për gjërat, domethënë, të cilat mbi një kundërshtim ka deri në është vrasja e vetes. Normalisht domethënë këto besimtarë e dinin të gjithë që vrasja e vetes është një gjë shumë e mëdhaja. Dhe profeti al sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ai që vret veten është në xhenem. Dhe ka thënë i hadith që ai personi i cili vret veten hidhet nga mali, ai do hidhet nga mali në xhenem për i përjetshëm ose a i çepim helm a vdesën e vet ose e vret më thike më radh. Dhe këto lloj gjërave është ndrërimi i vdekjes, lutja për vdekje ose vrasja e vetë, gjithë këto vijnë nga që ky person nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanet ala. Domethënë ngabime të cilat burojn nga mos njohja vërtet e vërtetë e kaderit dhe mos mos besimi i vërtetë ndaj dorëzimit të vërtetë ndaj Allahut subhanet ala për atë që ka caktuar. Gjithashtu një prej gabimeve është mos kënaqja me vajzat. Domethënë Allahu subhanet ala njerëz udhuron vajza. Por do nuk udhuron djem. Edhe disa njerëz mrziten shumë pse Allah ka dhuruar vajza. Duke pasur parasysh që edhe vajza janë dhurat për Allahs spermatala. Edhe mbas se një person po qese do kishte djem, nuk do fiton dënjësinë e Allahut këtë ta, ndërsa tek vajza tani mund të fitojë dënjësinë e Allahut në xhenet. Allah Kështu që nuk e dinë njeriu se kush përfundimi. E thuhet domoshta ka treguar një një një xanas më dieni, mësim të vetëm që një rast ishte një burrë që kishte vajza. Ai thot gruas si koho thot për që se bëdhe këtër vajzë, mos syve. Edhe, më dhilo parësive. Dhe, kjo është këtë e mërzit, du në shko në spitalet, dhe bëm pra vajzës. Tërë marim vesh doktorët, dhe që kështë kështë punë me burin, i thot një doktorë si me lerë mua, se me rëmundo të, i thot, me, me burin të atë. Dhe ta kohënë të, i thot, o filanë, dhe shikonë, më kam një mëma më betët. Ti u bërë me go, Në më thënë, ajo gotë sa jote Thotë, nuk i ka duart më regull Në më thënë është, ka problemet të duart Në më thënë, ka problemet të syt Ka problemet të goja Edhe i përmonë një numër, në më thënë problemet shumë dhaja tënë. E dërësa vësaj Kujë thotë, shokojtë farë, kujë shkojnë gjithë të gjëra Dhe nga logjika thotë, nuk u shumë regull dhe më rra E bëngë të tym I thotë, i thotë një fundë farë Dhe dishiroj Sigur te e vëllau edhe djalët, dëshiroi të tillë të, të, të ishte edhe djalët, sot jo. Epo atë thot plot prognozoi si, që Allahu ka dhënë një vajzë të rregullt, të plotë me të gjitha virtytet njerëzore, pa pasur asnjë mbetë. E thosë gjë alhamdulillah që ne ndërrin takon Allahu saqë më dha vajzë. U kënaq, masi pa dohun se kishte më keq. E kështu gjithmonë njeriu do të thon kur shikon atë më të keqen, pse kënaqet. Pra ne është nevojshme Dhe kjo të mund është këshidhë për gjithë ne që njëri ju që të mund të vizitoj të smurët. Psepse duke vizituar të smurët, shikon mirësin e ma dhe që ka bërë Allahu, ati. Pra ne dhe ka një fjaltur të arabët që thot, shëndeti është një kuror në kokën e të shuruarve. Nuk është shikon e të askush përveç që të të qenë të smurë. Në në t'i ke një kuror në kokë që është kuror në shëndetet. Sh kur shkon në spital, cmuret e shikojnë kokën ta të tëta, disa vetë ti vetë nuk e shikon ata. Por këtë arsye domethën njeriu duhet të kënaqet me atë që jep Allahu Subhanallahu Teala, qofshin vajza apo dhem. Allahu i mëdhëruar e di se çfarë është më hajer për të. Fondë kënaqje me paktimin e Allahut Subhanallahu Teala dhe vetëm hajer që përgjetur për Allahun e mëdhëruar nuk domethën më nuk ka dal keq njeriu për këtë dynjajë që është kënaqur për paktimin e Allahut dhe ka dal kënaqë me Allahun e mëdhëruar. Për kundë të zekjë është dëmtuar, është dëmtuar i personi cili ka dalë në kërjet, i zemruar për të saktimit Allah s.w.t. Ka dalë në nëndëshkimin e ti, Allah në ruajt në nëndëshkimin e Allah më dhurar. Këto ishën disa qështje të cilat janë disa gabimi që i bën njerëzit në temën e kaderit. Allah është problemi në qëta.